Vederea țării Sufletele noastre sunt Spițe lungi la roata ta Mișcătorule pământ către stea Păsările în zbor vestesc Zborul ce va fi Un pământ ceresc Cu aripi verzui Trupul nostru O, cel neconstelat Fiva cotro. Ani lungi se zbat și ne vor fi oase stelele frumoase și ne va fi piele lumina de stele.